بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والآخرين وشفيع الأمة أجمعين محمد بن عبد الله رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كي وقتي اندل على درساتنا في تفسير الكريم Lewe hii tuko pamoja na surat Al-Mu'minun sura ya 30 ambayo inaanza na kusema Kad aflaha al-mu'minun jumla ya aya ya Yakulu Yakuul Allah wa taala Zingu mtukufu wanasema Kad aflaha al-mu'minun kwa hakika wamefuzu waamini mwenye zingu kuwa yupo na kwamba ni mjuzi na muweza ndiye mtendaji ndiye mwendeshaji wa ulimwengu wote na vilivyomo ambaye ni muweza wa kutimiza yote anayotaka kuyatimiza na kuyazuia anayotaka ya Mwenyezi huyo ndiye anayaminiwa pamoja na mitume yake aliyotuma mitume ambayo inakuja na ujumbe kutoka moja kwa moja na kutoka kwake kwa kwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu watala. Ikiwa miongoni mwa mtume ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayesadikika kuwa ni mtume wa mwisho katika mitume aliopeleka Mwenyezi yote basi mtume Muhammad ni wa mwisho kwa hivyo waamini wafuasi wake ni umati wa mwisho na wao ndio wadao pia Mwenyezi aliwapa sifa ya kwamba ni waumini na sifa zifuatazo zote hizo katika sura hii ndiyo sifa zao na ambao wanakwenda kinyume na sifa hizo hawama katika umati wa wake Muhammad sallallahu alaihi aflaha المؤمنون. kwa hakika wamefuzu waumini alladhina hum fi salatihim khashiyun ambao katika sala zao wanakuwa wenye heshima waladhina hum anil laghwi mu'ridun na ambao mambo ya upuuzi na ulimwengu yanayapa wa mgongo waladhina hum lizakati fa'ilun wa umini ambao zaka wanazitekeleza tokia zaka za mali zao zaka za nguvu zao zaka za akili zao wanazigawa kwa wanaostahili walladhina hum li furujihim hafidhun wa mniambao mili yao wanahifadhi hawaitumii ovyo katika matumizi yaliokuwa Mwenyezi Mungu hakuridhika nayo illa ala azwajihim hisokoa wanaitumia mali yao kwa wake zao au wake kwa wamezao au ma malakata hu au wale wanaume waliokuwa wanashindwa kuwao wanawake wa kiungwana wanazitumia miili yao kwa wanawake wale wamiliki, kwa mikono yao watumwao wao wanasema fa innahum ghayru malumin hao kwa matumizi hayo si wenye kulaumiwa Faman yabtarara waraa dhalika lakini yote atakayefuata kimicha hayo faulaika humuladun hao ndio wenye kukiuka mipaka anaendelea Mwenyezi Mungu kutaja sifa za waumini walladhina hum liamanatihim wa adahim wamefuzwa uamini ambao amana zao na hadi zao na walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun wa sala zao wanadumu katika sala'zaw wanadumu wakiingia katika sala ni moja kwa moja mpaka wanamaliza salamu salaamu alaykum Ndiyo wanajiona ndiona kwa wametoka katika uwanja mtukufu eh haza ya Mwenyezi hapo tena ndio wanaweza kufanya mengine lakini baada ya takbiratul ihram hawajitoa kabisa wanajingoa kabisa na mambo yote shughuli zote za kiulimwengu Wanakuwa wapa moja na Mwenyezi Mungu walladhina hum ala salawatihi yuhafidhun na wanadumu kutekeleza sala zao tano kila inapoingia kipindi mwanzo wa wakati sio wategeye tegeye mpaka wakti bila ya darura Ulaik anaalisi tisa zingu hapa anaanza upya sentence kwa kwa mkazo, hao tulewasifu kwa sifu kwa kwa kwa hao kwa arithi wa kwa matukufu, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Iza salmtum aljanna tafsadul firdaws nakapoomba pepo basi iombeeni firdaws wala kad khanakana alinsan katika aya hii ya 12 mwezi zingo hakika tumeumba jinsi ya binadamu min suladati kutokana na tope tope za dongo thumma janna hu kisha kimbe huyo tukadenda hilo la tope tope wa yafanya fanya nutufa lendea lamani mania yakayekwa ya yakafikishwa na kutuliwa fi mahala makin mahala batulibu huwa ndio maendeleo ndio mwenendo na maendeleo ya kuumbika kwa wanaadamu mpaka ya hashr thumma khalaqana nutufa taalakata. kisha tukaliumba dada hilo likageuka damu mzito iliyoganda fa la alakata mudghatan Tukaliumba hilo la damu likawa chinyango la nyama fakhalakana la ghalqata mudghata aidama fakhalakana almudghata aidama tukaliumba chinyango hilo la nyama likajifanya lika mifupa fakasauna alizama lahman ndipo mwisho tukaifisha tukaivisha mifupa hiyo mwili thumma ansha anahu khalqan ahara. Kisha tukamfanya mwanadamu huyo kiombe mpya akaya duniani mpe kabisa anapendeza mama yake na baba yake wana furahi kabisa fata barakallahu ahsanul khaliqin ametukuka na wengi waheri zake Mwenyezi Mungu bora wa waumbaji. Mwenyezi Mungu amesema hivi kwa sababu kuna watu wanajidai kuwa ni waombaji kuna watu wanajidai kuwa ni waumbaji. Sasa lakini na waombe watekavyoomba ahsanu al-khaliqin ni munjazim wa hawafiki katika من ya ahsan al-khaliqin wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askanahu fil ardi wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun munjazim nasema wa anzalna minas was kanaw fil ardi katika ardhi ndani ya chemchemi mito wa ina na hakika yetu ala dhahabin bihi laqadirun dio kuyaondosha maji hayo na kuyatoesha tunaweza tunaweza kuyatoesha kwa haya kabisa lakini hatuyatoishi tunateremsha anshaana lakumbihi, bi nyinyi kwa maji hayo jannatin bustani min nakhilin wa bustani wa ana min zabibin lakum kwa ajili yenu fiha fawaakihun mnapata ndani yake matunda tu mengi tu aina mbalimbali kutokana na maji hayo mnapata matunda mengi kutokana na aina mbalimbali mbali, wa hata akulu na miongoni mwa matunda humo matunda hayo miongoni mwa matunda, ma matunda hayo mnakula wa shajaraatan takhruju min tur sinaa kuna na mti mwingine ambao pia ufanyako kutokana na maji hayo hayo mti ambao unatoka kutokana na tur sinaa tambutu biddhuni tur sinaa iliyo ko sir yao mti huo biduni kuotesha mafuta. mafuta wasabiqu lil aakilin na nivitoeleo -niv -niv kwa walaji mafuta yake tumika kama vitoleo kwa olaani nafuta haz hal ziti wa inna lakum fil an'amil ibra na hakika mnapata nyinyi katika mifugo ya wanyama mnapata mazingatio wa makubwa angalieni nusqikum mimma fi butunha tuna kunyosheni kutokana na kile kitokanacho na mitumbo yao walakum fiha manafi' kathira na mnapata katika wanyama hao manufaa mengi tu masiwa siagi manyoya nyama waminha takuluni na kutokana hayo mnakula si hayo tu juu ya baadhi ya migongo ya wanyama hao juu ya migongo ya baadhi ya wanyama hao wa alfulk najio jahazi, tuhumaluna, mmebebwa nini mmebebwa mkatembea katika ardhi safa ya mbali kabisa pamoja na tukatweka tuka, mizigo zogo yenu mizito mizito Walakad kad arsalna nuha, Mwenyezi Mungu anaanza kumtaja mtume wake vififa mitume ambao ametangulia nakumbushia ili wenikiliwazo kwake atakuwa mfano juu ya mambo ambayo mpambana nayo wa e tuma wenzake walio tangulia na yeye alimile. Mwenyezi Mungu tulimpeleka nuh ila qumi kwa jamaa zake kala akasema ya qaumi ibudu Allah ma min ilahin ghayru abla Enyi jamaa zangunyi ما عبدوني من يزعمو همنا نينى مungu mwanae stahiki kuabudiwa isipokuwa yeye kwa nini ammuogope munzimungu jamani mkajikinga na adhabu zake faqala almala alladhina kafaru min qawmi ma hadha illa basharum mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum wa law shaa Allah la anzala malaa'ikatan ma sami'na bihadha fi wa mwanzani hao wa wa binafsi anasema wakamwambia Nuh ma hadha si chochote huyu Nuh illa basharum mithilukum isipokuwa ni binadamu tu kama nyinyi yuridu an yatafaddala alaykum anachokitaka na kujifanya bora kwenu wa shaa Allah na kama angetaka Mwenyezi kumpeleka mtume wa kuongoza sisi la anzala malaikata angaliteremsha malaika maasamiina bihadha hatujapata kusikia habari hii fi aba inalawalin kwa mababa zetu wa kwanza in ila illa rajulun bihinna sio chochote huyo isipokuwa ni kijana ambaya na wazimu tu kwa hivyo muacheni na wazimu wake hii hattahi mwtie ni to yumbe na wazimu wake aende hapa na pale akirudi mpaka afike mwisho wa maisha yake. Bana Nuhu akasema kumwambia Mwenyezi Mungu, "Kala akasema, Rabbini sorni bima kadhabuni. Ewe Mola niokoe mimi, uniepushe na makero yao ya kuni kadhibisha." ilaihi. Tukapeleka Ufunuo na agizo kwa Nuhu. وكما ام بي يا ان سناول فول كبيا عنا جاء امرنا وفارت النور فاصلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون منيز ngomba mtume wake tengeneza jahazi chini mgozo wetu wa hina na mwelekezo faiza jaa amruna itakapokuja amri yetu wa kuangamiza umati wako wafarat an-nur ambao dalili yake ni pale itakapofuka maji ya mikate fasluk fiha min kull zawjain ithnaini bakia ndani ya jahazi kila kiumbe wa ile wawili jike na dume kila kiombe chikua wa ile na dume wa na aile yako yote illa man sabaka alayhi al-qawlu insu kwa hilo alikushahibitikiwa na neno la adhabu miongoniwa hao jamaa zako pao huitoa achukua wala ukhatibni fil ladina zalama na wala kwa kuwaombea watu ambao ni madhalim innahum ughraqun kwani wao watagharikishwa fa iza stawayta anta wa man ma'aka fil fulk fa qulil hamdulillahi alladhi najana minil qawmil zalimi Mwenyezi anasema fa stawaita, ukisha kukaa sawa anta wainuhu. wa ummaka na wale walio pamoja nao muko vizuri ala alfuluki katika jahazi taqul alhamdulillahil ladhi sama sifazata nastahiika mwenyezi Mungu ambaye na jana ametuokoa sisi min alqawmi alzalimin akatuepusha na maangamizo yale wapata, watu madhalim waqurr bi ni munzala mubaraka na uwe ukisema ewe mola niteremje mahala penye baraka penye kheri wa anta khairul wanziline. na wewe ndio mwema wa uwekaji mwekaji mwema wa mahala pazuri ni wewe ina fi dhalika laayat hakika mweziinasema hakika ndani hayo kuna dalili za wazi za uwekaji wa Mwenyezi Mungu kuwepo kwake na ukamilifu wa sifuza zake. wa in kunna la mubtalin hakika sisi tulikuwa tunawatia mtihani wanadamu lakini walifaili mtihani yangu. thumma ansha ana karnan ba'dihim qarnan baada ya kuangamiza watu wa tukatengeneza karne nyingine Faarsalna fihim rasula tokao napeleka ndani ya kila karne mtume wao minhum anatoka na wao wenyewe akawaambia ana ibudullah mwabuduni mnyezingu ma lakum min ilahin ghairu. amna ni mungu akomwabudu isipokuwa yeye fala ta kun kwa nenu muogope Wakala almalu min qawmih wa kasama banaw katika jamaa zake nua alladhina kafaru walakufuru mnyezingu wa kadhabu bil ambao al mkutano akhira wa atrafnahum wa atrafnahum fil hayatid dunya tulipa niema nyingi na starehe katika maisha ya dunia ma hadha illa basharun mithiluna kwa kibri na taghata na naema ili wadanganya wakasema hakuwa kichochote huyu Noho yesipokuwa ni binadamu kama nyinyi ya akula mmata kulon anakula mnacho kila mnho wayasharabu mima na na kunywa mnacho kinya ningekuwa mtume huyo angekuwa ni vile wake kutoka mbinguni maji yake angekuwa analetwa kutoka mbinguni lakini huyu ni binadamu kama nyinyi tena kitu gani cha kukufanya nyinyi mufuate wajinga masikini, wajinga vipofu hawaoni wanaendelea kusema kwa kudanganya wazao wala in ataa tum basharan mithlukum nakama mtamtii binadamu kama nyenye no inkum idhal khasirun mjue kwamba nyinyi mkifanya hivi mtakuwa khasara. angalieni wanavodanganya wazao ayai dukum annakum ibn no akudanganye nyinyi akutisheni nyinyi kwamba nyinyi idhamu tumu wa kuntum wa izama mtakapokufa mkageuka mchanga na mifupa mbali mbali. annakum kweli vipi inakubalika kwamba nyinyi mtatolewa tena moyo wazima wa kama hivyo mlivyolewa hai hata hai hata limatu wanazidisha kukanosha wakisema yako mbali hayo yako ambayo mnotishiwa haya ni maneno wala uko kia sema viongozi wa ukafiri wakati wa mtume Nuhu. kusema in hiya illa hayatuna dunia si chochote hicho anachokizungumza Nuhu no. isipokuwa ni maisha yetu ya kidunia na mtu wana haya tunakuofu hatukiweka tunazaana tukizaliana wa na nahuno na bimabosein wala sisikamo hata tofufuniko In huwa illa rajul iftara ala allahi kadhiba hakuwa huyu nuhu isikuwa ni kijana ambaye anamzulia mwenyezi Mungu uongo kwa maana lahu bi na sisi kama hatutumuamini sisi hatumwamini kama saa haya ni maneno ya viongozi wa ukafiri waliokuwa wakiwajibu watu wao wafasi wao dhidi ya muongozo wa haki yale kuja nayo Mtumenuhu nuhu alayhi Kala akasema Rabi unsorni bima kazzabun. Wa ni ko e nyokoyo neposhe na fedhe na bilali ya kule kuna kwao. Kala, amma qalilin la yusbihunna nadimin. Mwenye Mungu akamwambia mtume wake nuo subiria amma Bada ya muda mfupi tu la yusbihunna nadimin. Watapambazukiwa hawa ni wenye kujuta fa akhadhathum ssayhatu bilhaqq wa kawashka wahu kwa ukweli faja'anahum wuthaan Tukawafanya watu kama mapovu ya bahari fa bu'dallil lzalimin Umbali ulioje kumbali ylioje watu kama hao kumbali ylioje na rahima za manezimgu watu madhalim kama hao thumma ansha'ana min ba'dihim qurunan akharin Nizoona sema kisha tukatengeneza baada ya kuziangamiza karne hizo tukaleta karne mpya naletu mtengeneza karne mpya Ma tasbiqu min ummatin ajalaha hautangulii ummati muda wake wa mayastakhirun wala hawaziku ditalewechea wakati ukifika thumma arsalna rusulana tatra kisha tulituma mijumbe yetu Mfululizo lizo moja baada ya mwingine kula majaa ummat rasuluha, kila unapojiliwa umati na mjembe wake kadhabu wanakadhibisha fatibana baadhi badha kwa baadhi tukawafuatishia baadhi yao kwa baadhi hum ahadin tukawafanya waliokushapita baki kama ni mazungumzo tu fabuud liqaumin la yu'minu Umbali uliwoje umbalo uliwoje uliyothibitikia watu uli uli uli wa, ambao wa, hawamwamini Mwenyezi Mungu na rehema zake. Thuma Arsalna Musa kisha tukampeleka mtume wa Ahaa Harun na ndugu yake Harun biayatina pamoja na dalili zetu kwa sultani na hoja za uwazi. Tulimpeleka ila Firaona na Firaunu na malaikaa na wafuasi wake. Fastakbaru wakajifanya bora mafiraona hao Wakanu wakaanu qauman aalin na wakawa ni watu wenye wa kibri kikubwa pakalu wakasema anu'minu libasharaini Ivo sisi tuamini watu wa wileo watu na ndugu yake mithili na ambao ni binadamu kama sisi wakaumu ma lana abidun hali yakuwa zao ni watume wetu pakadhabu huma waka kadhibisha fakanu min almulikin wakawa ni watu walioungamizwa wa laqad atayna la alkitaba katika dakaya hii ya 49 Anasema Mwenyezi Mungu tulimpa Musa kitabu cha Taurat awasomee na waongoze watu wake laallahu yatadun ili waongoke wajaana ibn maryama wa ummahu na kisha tukamfanya mwana wa maryam Isa ibn maryam pamoja na mama yake aya 3 wajiza waina ila rabwatin dhaati qarar wa ma'in tukawakimbiza Isa na mama yake katika kilima echenye utulivu na nema huko palestini. Ya ayuha ar-rusul, mjizingu anawasemeza watu kwa jumla, "Penye majumbe nyi. Kulu minatayibati. at-tayyibat, kulani vitamtamu. Wa'malu usaliha. lakini mwaacheni siache kwa mema. Fanyani mema ya faradhi na sunnah. Innī bimā na 'alīm. Mimi kwa yote mnayofanya nayejua." wa inna hadhihi ummatukum bika shaa katika aya ya 52 nasema nyinyi waislamu umati wenu huu waida wahida yani umma mmoja wa ana rabbukum Na mimi ni mlezi wenu fatakunu niogopeni fatakattu amrahum lakini wamegawika gawika kwa fuasi wa mitume wamegawika fuasi wa mitume mpaka wa wa mtume muhammed wa saw wamegawika amrahum katika mambo yao ya dini wa makagawana baina yao wao vikundi vikundi kullu hizmin bima farihun kila kikundi kwa kila walichonacho nafurahia na, na kujifaharisha kwacho fadharhum fi ghamratihim hatta hay basi waachilii mbali na kudanganyika kwao mpaka utakapofika ule muda wako Fufuliwa na kuhesabiwa na kulipwa ayaasabuna annama numidduhum bihi min malin wabaniin wanadhani kwamba kile tunachowapa mapato ya mali na kizazi nusariu lahum fil khairati wanadhani kwamba ndiyo tunoharakishia kuwapa khairin bal la yashuruna mtihani huo ni mtihani tu lakini hawafahamu innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun Hakika ya wale kwa kuogopa Mwenyezi Mungu wao wanatetemeka nywao waladhina hum bi ayati rabbihim na ambao aya za mola wao wanaziamini waladhina hum birabbihim la yushirikon na ambao mola wao hawamshirikishi waladhina yu'tun ma ataw na ambao wanatoa hutuna wanakipewa, na chakipewa ma Wanakipewa, wanachokitowa. wanachokitoa wajila hali ya kwa zao zina hofu zimejawa na hofu sijui hivi tunavyotoa ndivyo sijui mweziungu wanatukubalia, katika hali yote hiyo Wanahofu khofu annahum ila rabbihim radiun kwa kujua kwamba wao kwa mala wao watarejeshwa ulaika yusariun fi watu wa wanakimbilia wanaharakia mambo ya khairi wahum laha sabiqun na wao ndiyo wenye kushinda wala nukallifu nafsan illa usaha. hatuikalifi kitu nafsi yoyote isipokuwa na inachoweza wala daina kitabu yantiqu bilhaqq na sisi tunacho kitabu kinatamka haki kwa hum la yuzlamun na wao hawatudhulumiwa. bal kulubuhum fi ghamratin min hadha lakini wapotofu wa ulimwengu wapotofu wa dini wapotofu wa, wa kutokuo wa haki wako ndani ya kuzama wakizamuka wanazama wakizuka ndani ya maisha walao amalu min dun zaika na na vitendo vingine viovu zaidi kuliko hivyo hum laha hamidun wanavofanya wao wanavifanya wanavofanya lakini wataendelea kufanya hivyo hata idha akhathna bila bil idha hum yajiarun mpaka tutakapowachukulia hatua wale wakubwa wa nema kwa adhabu na wao sasa watajijua watafute pakukimbilia. kukimbilia lakini mweziungu anaambia la tajaru alyawm hamsita fute kukimbilia leo innakum minna la tunsarun nyii leo hamtoki hamtoki kwetu sisi nyenye moko moko qad kanat ayati kulikuwa aya zangu tutula alaikum dikisoma kwenu فكنتم على اعقابكم تنقضون وكونيني كيمينيمه منرودي ني نجوني هكو منرودي كيمينيمه مستكبرين ابي حاليا كتكبر سامرا نمفيكاو في مازغومزو يا اسيكو تحجرون تمكي سيما نينو يا اوپوذي مكيپورويا نينو اوپوذي افلام يادبروا القول اهم يا اهم ما لهم ياتي آباءهم الاولين Mwenyezi Mungu anasema avalam ya dabbar kwani haya wanayafanya kwa kuwa hakuzingatia alqaula hakuzingatia kauli amjaahum ahum lam yaati abaahum awal aw ampatamea miongozo mizuri zaidi na ya ukweli, ambayo hayajawajia mababa zao waliyotangulia am lam yaarifu rasulahum au hawamjui mtume wao kwamba jamaa yao amepewa utume na Mwenyezi Mungu fahum lahum munkirun ndiyo maana wakawa wanakanusha Ameyakuluna bihi jinna bali wanasema ati ana wazimu bal jaahum bil haqq wa aktharuhum lil haqq karihum wanakanusha Mungu anakanusha hilo akisema kwamba sikuwa hivyo lakini huyu mtume amewajiwe wao na ukweli na wawo ukweli wana, wana ukanuka ukweli wanaochukia walaw taba al hawa ahum la fasadatis samawati wal aadu wa mamfihin na kama ingekuwa haki inafuata matamanio yao basi pangeletokea fisadi katika mbingu na arbi na vilivyomo bal atainahum bi lakini tulichokuja nao tukotoka pamoja na mtume wao ni miongozo yenye heshima kwao fahum an lakini wao heshima yao muaridun wanaipa mgongo amtasaluhum kharajan au sababu ya kuwa gumu gumu hawa Muhammad wewe wa unawaomba ujira kama unataka ujira fakharaju rabbika khairu ujira aliyokushia kuandalia mwenyezi Mungu ni bora wa huwa khairur raziquin na ende maima kutowariski wa innaka latad'u ila siratin mustaqim mwenyezi Mungu nam mtume wake tunajua sisi wewe unachokifanya kazi unaifanya ni kuwalengania watu ni kuwalengania watu ila sirati mustakim kun njia ya usawa ya haki ya uongofu ya maslahi kwao katika maisha yao ya dunia na ya akhera yao wa inalldhina la yu'minuna bila akhera lakini uwale ambao hawamwamini mwenyezingu na hawaiamini siku ya mwisho ani siratu lana kibun. njia ya haki wanayekuka walurahimna wa wakashafna ma bihim kama tungi wafanya huruma hao tukaoondoshia ili adhabu ile ilowazunguka la fi tu yani him yamawana wangalizama zaidi ndani ya ushupavu wao hali ya kuwa wanakwenda kirudi tu hawana lolote la خير wangerudi Walakad walahi kad akhadhnahum fama stakanu li rabbihim wama yatawarramu asae munziingu kuhakika tuliwachukulia hatua hao bila adhab ya kuadhibu wa kugharikiisha kwa mustakano le na wala hakunyenyekea kwa malao wao wama yatadharu wala wako hawakuanguka chini, chini, chini ya taa yake Mwenyezi Hakuanguka chini ya taa yake Mwenyezi hata iza fatahna alaihim baba za na shadida mpaka tulipo wafungulia mlango wa adhabu nzito idha humfihi fihi mublisun kushtukia wao ndani ya adhabu hiyo ni kukata tamaa wa huwa aladhi anshaa lakum as na huyo mwenyezi Mungu ndiye aliyekufanyeni nyinyi nguvu za usikivu za masikio yenu wala za uone wa mtahinu wala fa'idatak man na nguvu za kufahamu nyoe zenu qalilan ma tashkurun Uchache cha chimba naoshukrani zenu bona shukrani zenu ni chache tummshukuru munyeezungu ale kufanyeni naye maizo wa huwa alladhi zaraakum fil ardh wa ilahi tosharun. naye ndiye ambaye amekuumbeni ndani ya ardhi na kwake yeye mtakosanywa muhisabiwe mlipo kwa mliwefanya wa huwa alladhi yuhyi wa na nayande anayuhyisha na kufisha wala ikhtilafu wa nnahari na nahar mwenye munya upishanisha usiku na mchana afala takulun kwani hamzangati bal qalu bal wanasema makafiri pamoja na hayo yote wamesema mithla ma qala al-awwalun kama walivyosema makafiri wa mwanzo wanasema makafiri wa mwanzo qalu wa اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا إِذَا بُعْثِرَ تَرَابُكُمْ وَتَرَابُ مَنْ احْتَضَرَ وَإِذَا مَنُوحًا أَإِنَّا هذا دِيوكُو نِسِتُفُحُلِيوا لَقَدْ أَعِيدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا تُلِيغَانِي وَسِيسِي Sicho chote hile isipokuwa ni hadithi za watu wa kwanza. Kuliwaambie: Limani ardu wa mamfiha fiha in Ni nani mwenye kuemeleka ardhi na vile vyomo in kuntum ta'lamun? Ta ta kwa, ni kwa nini watasema mwenyewe ni mwenye Mungu. Kuliwaambie: "Afala tadhakkarun?" Kwa nini haoniye ki? Kuliwaambie marabu samawati wa sabi, wa rabbul arshi alazim ni nani mola wa mbingu 7 na ni nani bwana wa arshi tukufu saikuuluna watasema lillahi mwenyewe mwenyezi Mwambie afala tatakuun kwa nini hamomogope mwenyezi Mwenyezi kul mambiadi malakul shay'i wa huwa yujiru wa la yujaru ani nani ambaye amemiliki ufalme wa mbinguni na ardhi na kila kitu ambaye yeye ndiye anayeokoa viumbe wake wala haweye haokolevi In kuntum ta'lamun iko hebu hebu ni nani Sayakuluna lillahi watasema mwenye hayo ni Mwenyezi Mungu Qul qul fa tusharun Kwa nini mnakubali kurogwa mkadanganywa bal atayinaahum bil wa inahum lakathibun bali liwadati wao ujumbe wa kweli na muongozo wa hakika na lakini wao haki unaikanusha aya ya 31 na 1 matakatha Allahu min waladin ana sema mwenyezi Mungu hajajifanyia kuwa na mtoto wa makana maahu min ilahi wala hajajifanyia kuwa na muungu mwingine waziri Idhal la dhahaba kullu ilahin bima Idhan kama angefanya hivi Mwenyezi la dhaba kullu ilahi angalia ondoka kila Mungu bima na viumbe vyake akajitenga mbali wala ala ba'dhum na angalie baadhi ya Mungu ala baadhi juu ya wengine subhanallah Allah ni wake Mwenyezi Mungu ama yasifunana hapo na Yale ambayo wana msifunayo wajinga alimul lghaibi wa shahada munyzingu ni mjuzi wa yaliokuwa hayaonekani na yanaonekana fataala ama yashirikun ametukua kamunyzingu amepokana kabisa na shirki wanazonzifanyia washirikina qur rabbi imma turiyani ma sema ewe mola endapo kanionyesha hayo mateso ambayo unawaalikia hawa rabbi fala tajannim fi alqawmi na kuomba usije kanijalia mimi nikawa miongoni mwa watu walioungamizwa. Watu madhalimu walioungamiza nafsi zao kankamizwa na malaikaao. Wa inna ala an nuriyaka ma nailuhum laqalirun. Mzingo naomba mtume wake sisi kama tunataka tuanze tukakuonyesha wazi wazi hiyo adhabu tunayowadangania. Tunaoatishia. Lakini usifanyi haraka. Idfa bil latihi ahsan. Lipuze Lipuuze udhi kero, tusi, nyanyaso naloko fika kutokana tukana wao le bilatihi ya hi kwa kwanjeli bora le ulifute yote ovu sayata ohu nahnu ya bima yasifun. sisi tunayajua na yatemwa ana wao kwamba mi na mke na Mungu eh, na mwana, ayo usiasi kushughulisha wao sisi tunayajua. Mizungu anambia haya mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni kwa hamazumonia kwamba anuwaambia na umma wa mtume wake waqul rabbi a'udhu bika min hamazati shayaatin sema ewe mola mimi najikinga kwa utukufu wako ni na vishawishi vya shetani wa a'udhu bika rabbi an yahdrun najikinga kwa utukufu wako rabbi wasinizunguke majini hatta idha jaa ahaduhum almautum hatta qabla an yamsikiyahu ahadawu mauti qala atasama rabbirji'un ay mawlana irajeenis irajeesheni ay mawlana irajeesheni dunyani la'allii a'malu salihah ilya nikafani mazuri fi ma taraktu liyawacha kalla izumma nasema wapi innaha kalimatan neno hile atal sama huwa faqalha ay wa ndemsemaji wake neno hilo atasema kwa sababu yeye huyo kafiri muhuni mjambazi mnyanynyi mchawi atalisaa neno hilo ya rabbi nirejeshe ni duniani ili nikajirekebisha ni kufanya mema takamizoma sema wamin waraihim barzakhun ila yawmi baathum nyuma yao kuna kipindi cha mpito baada ya kushakufa anafukiwa nabakia katika barzakh katika muda wa mpito ila yao mebathuna tatakapo atabaki humo mpaka siku ya kufuhuliwa faiza anufikha fisuri, sūri parapanda la kiyama likufuhuliwa fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaaloon hakuna husiano utosaidia siku hiyo wala hawatafutana faman thaqulat mawazinuhu atakayakuwa na uzito wa mema katika mizani yake faulaika humu muflihun ndio waliofanikiwa wamna khaufat mawazinuhu na atakai kuwa mapemo yake mepesi na timo yake ya mema mepesi kuliko madhambi paulaika alladhina qasaru anfusahum fi jahannama jahannam Hawa hawantu walioangamiza nafsi zao ndani ya jahannam watabaki milele allahumma la, la tudkhilna nar jahannam talfahu juuhahum an-nar nyuso zao ni moto falafama juwa hum nao zitakaa nyuso uso zao na moto fa hum fiha na wao ndani ya moto huo watakenya nyuso watakunja nyuso watakenya nyuso maneno watakunja nyuso waambiwe alam ayati tutila alaikum Fakuntumbiha kuntum sio nyinyi vile ambao mlikwamkisomewa aya zangu zikao zinasoma aya zangu kwenu Mkawa nyinyi mnazikathebea sio nyinyi kalu watasema rabbana ewe mola wetu ewe mlazi wetu kwenye kieve kabisa msikilizaji ghalabata alaina shizwatu na ulitu galibu ushaki wetu kwako na kaum natukawa na sisi ni watu tuliyopotea mzingo anawasikiliza tu rabbana akhrijna minha ewe mola wetu tutoe ndani adhabu hii kama tutarejea sisi ba inna zalimun ukitotoa kwa marahe ikama sisi kuna kuiabudu masanamu na kukukadhibisha ba inna zalimun basi si sitakuwa ni mzalimu baada ya miaka 40 kupita atokea maneno hayo kusema kwa oh kala atasema mwenyezi Mungu ihsa'u fiha wala la tukallimun bakieni humo humo ndani ya moto wala msimesemeshie kimya kani kimya humo ndani ya moto ilamu fariku sana inauka kwani kulikuwa baadhi ya wao wangu yakulona walikuwa wakisema rabbana amanna ewe mola wetu ewe mlezi wetue sisi tumeamini faqaf lana warhamna tusamehe uturehemu wa anta khairur rahimin nawendi mu raheme bubora fat takhatumuhum sukriya kejeli hatta ansawkum kumzikiri mpaka wakakusahau shenye sangu mkawa ka Wana wanaogopa tena kukumbiana chochote kwa sababu amesha kuombea kwanza kwa kuwapembejea kirafiki kidogo mkao katalia wakatumia ukali mkao katalia wakaona bara kwa kama mlivyo kumamlio pembe, mna wa kuntum mtaba tabahakun na nyinyi mlikuwa kila walikuwa nyeni na kwa pembejeeni nyinyi mlikuwa mnaocheka mnafanya tashtiti inni jazaituhumul mabima bima sabaru Mwenyezi Mungu anawaambia makafiri na maasi mimi wale waja wangu walioamini waliokuwa mkiwacheka wale, wale, wale nimeshawalipa leo kwa utano na subira yao anahum humul faizun kwamba wao si wengine ni wao tu wao ndio wenye kufuzu katika ya 112 anasema Mwenyezi Mungu qa atasema Mwenyezi Mungu kuambia makafiri hao kam labithum fi al-ardi ada sana mekam daganye katika ardhi qalu watasema tasema na au. aw ba'd yawm tulikaasi duniani muda usiku moja tu au mchana mmoja wameshasahau kabisa ile meka yote walioipitisha lamithna yawman au ba'd yawm fasalina Waulizi wa shika hesabu qala atasema illa bistum A ah, ni ah nikoeli hamkukany katika dunia isipokuwa muda mfupi tu zaidi atamcha na moja hautimii law ankum kuntum taalamun kama mngalikuwa nyi mnajua muda gani mtabakia motoni basi mngalijua kwamba muda wenu enoote wa duniani ni muda mfupi tu atamcha na mmoja hautimii afasiftum annama khalaqnakum abatha Ivi nyinyi mlidhani kwamba tumewaomba nyinyi kwa mchezo tu Wa annakum ileina la tujaun. Na kwamba nyinyi kwetu hamtorejeshwa? Fatala Allahul Malikul Haq. La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Ametukuka Mwenyezi Mungu. Mfalme wa kweli ambaye hakuna mwingine na anastahiki kuabudiwa isipokuwa yeye. Bwana wa arshi tukufu. Na mwenye dua na Mungu ilahe, na yoyote atakayemwabudu pamoja na Mwenyezi Mungu mwingine, na akhar mungu mwingine, la burhan lahu ambaye hana dalili yoyote kwa ajili yake fainna ma huwa inda rabbi. Basi muachie na kudanganyika kwake. Aendelee na kupoteza kwake muda fa inna ma hisabuhum inda rabbihim hisabun yakiko bidamu mula wake innahu la yuflihul kafiru tendo hilo halitoa wapo mafanikio makafi tendo hilo halitoa wapo mafanikio makafi waqul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin sama ayy mola ni sama ayy lazibangu ni sama na uniheremu na ndiye mwema wa korehemu rabbighfir warham wa anta khairur rahimin اللهم اهدنا بهداك واجنبنا ما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصات حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب